thëtë unë shkuam nuk kam shkuar nga se atër kanë qenë kohrat si kanë qenë por zemra më kushtën shumë më fal nuk përmoj më umësu që kam këshullan më ba me sigur bëhet fjall për në një do të, të të vjetër qoftë nga burat apo nga gratë e që normalisht nuk den shkrym lecim nuk është mësu që të mështëm më përmash ka problemë i themi kështu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 Aleikum, salam, antua. O të ndëruar të ishtë atyupës se është e lejuar për në samur uh, më klimonet të shkoj jashtë dhe vëndit të studjoj, vashëtështë të shkaj për qështë? Po e qartë. Kemi përëtën e radhës dhe të të këto. Thotë në qovë se të ikë një namazë si për shemëll drejka dhe ka hy koha i kindis, cilën ko kohë duhet me falë njëherë. Në qështët ka ik namazit dhe ka hy koha e namazit vijuës, atër duhet të respektuat rënditja. Pra ndaj kësë e radhe, në qështët ka ik drejka dhe ka hy koha i kindis, fillën me shtë e falë drejka, në pasta e falë i kindin, nga se rënditja e namazit është, është e obliguar. Uh, Thëtë uh, më brengosë shumë se në diso vende e, e zani thiret me kasetë, kjo nuk ka rregull kjo praktik elhamdullahu çemices në xhamiave kjo praktik tashmë nuk nuk është më e gjallë por ka pas më tepër ka mbet aty këtu dikun por në çemices ndër mua xhamiave e zonë elhamdullahu thirrët me zë të gjallë të njeriu të gjallë të muezinit që është i autorizuar për thirrën e ezanit praktikat e sotë aty janë të gabuara po dyshem se nuk është lejuar të thirrët ezanin me kaset gjose ka dikun atë duhet të qeshllojmë A për s'paku, t'ju bëjmë zide, sëndërsa ta nuk kanë zide, të të tërë. Dhe normalisht, shkojnë të kjo alternativë që bëjmë gabim, gabim këtë mënyrë. Allah dhe në masë mirë. Kemi teleknatë e nëkvadrojmë. Halo. Orna. Mirëmëra, ma jëmë një mutër muslimane, e kemi një gjotë vogërë, e ashtë, me, ashtë që na me festu kështën, me grafë e me muzitë, a ma se vopërë, mas njove me prej një kurban, e ah. mus me po këtu muzike. A këtu sonë, baj naman, a gjodje nusja, po sot për kom qështë me bo pes, a unë isha kom për me prej një kurban e mus me po. Po e qartë, e qështë me grohet e mus me bo muzikë. Po e qartë, e kuptum, e kuptum, shumë qartë. Uh, Pyqja parë që,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 do të, të mund të bisedojmë për shkuar. Lejohet por me kushte. Andaj nuk dua që të kuptohet përmes që lejohet për çdo kënd dhe lejohet në çdo situatë. Un mendoj që ajo famër që kanë me u i mëdalë më studiu dhe i është dhënë mundësia më dalë më me studiu një motër muslimane, është mirë që të konsultohet paraprakisht për rastin e saj individual me ndonjë ngajëllar që t'i shkron nevojën që të më skuë dhe t'i shpjegon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 Pse jo me thirrni kanë shikomosi ty ligjeron tymson diçka për fënë juaj të bëhet një një një një ndaj familare ashtu sikur se ju kohia pa pas nevojë të këtë valzimë a hengje muzikë apo kështu me radh të bua sikur të na kamsua Allahu Xhelaluha se edhe kjo zgjem dhe kjo është falënderi Allahut Xhelalu. Kemi telefonojë jo, nuk kemi telefonat për momentin, sidoqoftë ë uh, ne vazhdojmë sa ashtu është të kemi shumë pyetje me SMS dhe është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 është duket për cilë, dhe dhalëmi a thonë vetës të ndë. Asi, a se kur e du vetës të ndë, nështë anë nuk ki tremë, nuk ki ngarkesën apo gabana, pasë po gabane, e kështë më nëse, duk, pra të më radhënë, nëse kur e dukë, pra di kuj të atërë, këtu ngarkese janë. A në pas a qëri disa njerës, disa njerës, kjo ngarkesë din të shkaktonë probleme, që të harun që ka mësu, i kap një lej, një lej, panike, andaj, gabojnë. Për në Ose arsimtar, profesor, të parsitësh bashkëmzim me si një shok të shkollës, të klasës që je kë, bashkërisht apo çë me të ti rënjesh informatat të mateg. E pastaj të shkosh i sigurt nëprim. Andaj dua të them që merri sebepet e mundshme, merr të gjitha shkaughte duhura për të mësuar mirë dhe me len Allah jën leula qi më kalu. Edhe më mësu mufal më e njëjta, e njëjtës. Po nganjëri e pengohet nga, një nga kjo i vjen vështirë. Por duhet me tekalu gjitha këtë barira dhe me emsu me, me, me ufall e pasa nuk dhe të të të probleme inshallah. Kimi telefonat e inkuadrojmë? Shëndetje. Urnani. Bezhetim telefonat. Urnani së në në më lejtë. Urnani. Urnani së në më lejtë. A ba me dhe dhe, modë, të avon në bjetë i kështërë. Pa. E gjatë kohës namazin për shëndë të banamazin edhe të pengon në dikush. A dhe me thonë të shka e prish namazin e së prish? Qërës të pengon, la? Po të ngon përshama gjatë namazit të duke që të dë dheftohet dheqka. Dë Aha, pa, po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Jo, finjë, ka gjatë. Dhe të mirë. Në që se një duku fal i dheftohet dheqka, dë kë nuk është gjendje e zakonshme, dheqka jarë zakonshme, dheqka po ndodhë. Mund të ketë këja ndëllidhë me një problem që e ko njëri vetën një e ti, përshama në në nëgatsmim preke e shetanëve, që nuk duhet shumë ti kushtën vëmenje kësaj, dëverdo më të utinë. Që filanë të bëtë si nga rkes, mirë që të merë një trajtim të këndimit të koronit, që të allargon këtë pengen nga vejtja ti. Ndërso se përket namazët, jo nuk të pengon të i namazë kurqë. Se doku se po të pengon të i që ka namazë. Ma di edhe edhe me të pengu të i që ka namazë, se ku se zhur ma, për shumë një duku falë, dhe ka zhur mjasht ka një zhurë ma të madhët njerëzë dhe të i falësh, në qëse ti din që ka pëthush në amazin tënë. Nuk të pështilët fatja, nuk, nuk, nuk të përshpunë, nuk të pengënë, dhe nuk ka të bëjt një qëka me vëlef shumërin e në amazin. E, e në kodrujme dhe një të të të të të të tërë? Salamu alaikum, no. alaikum, salamur të la. A ka më përshin, përshin një. Po, gjujim, shë, për, për, për një përshin? Po, të ndëgjujem, o la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 jo gjithë do senë nga kena mundësimi a ja prezentu. Iso dispozitë dhe regullat shëratë në medin pa prezentu. Nështë aji kundështënë në qëka caktume që ne po përbisedojme me te, në një praktikë caktume, në një uh, veprimë caktume që aji nuk, nuk, nuk binet me te. Po, së do qoftë, uh, duhet shikuar fillimisht në lojnë e kundështimet. A është kundështimi me mohem, qoftë se për shambullë, që po marë një shambullë. Një njëri, njëri, uh, Bie fjalë për Shamin. Më vendos gruaja Shamin. Dha e kundërshton Shamin. Dhe e shamin. E që se kundërtimi i tij është i natyrës së mohimit. Duke thënë se "Ska pishami s'kordja, çka i njihet me toksamia, kta rshekulli teatr nuk ka asnjëku as Shamiave, Shamia lënë gru mrapa, kjo është veprë e rrezikshme. Kjo është kufër. Vepra tiro dalë pe fyes. Por atë person nuk e nxirrën pe fyes Nihara.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 don ai ka kundërtimin nga ana e një dileme të caktuar që nuk ka të bëjë me vet vendimin shëritik, por ka të bëjë me reflektimet e vendimeve në jetën e përditshme. Kjo dëlan. Pra e do të thonë, pra duhet të shikoj llojin e kundërtimit. Çfar lloji është kundërtimi i ti? Në bazë të llojit të kundërtimit, pastaj edhe e merr trajtimin e e tij sipas shëriatit, a ka impon apo nuk ka, apo nuk ka. Pse po duhet me tëndon për fond se çdo çështë të gjykimit a ka impon apo nuk ka impon nuk duhet me marr njerëz e thjesht përsipër. E jone më mësuar më më më njerëz Eunë është mi mi mi uzun njerëz. Eunë është njerëzve tu asrrëm tvërtetën si duhet dhe kaq. Ato që ai sjell, çuaj ban, është çështja ti, e tij nda nuk mire me te, po them na mos e thithë të njerëzve. Ë do me ditë vendimin e sheriat, e pyet dënë hoxh, çu ky ka thonë kështu, ky kë ka buq kështu, pastaj hoxha e jep ja vendimin për te. Prandaj duhet me njofto detojë më tepër për të vendosur se ai ka iman. Po pse në sens, njëri që ka iman nuk e kundërshton Islamin, s'ka mundsi. Nuk ka mundësi me kundërshtu fenë ai që ka besim zote në zemën e ti. Nuk ka mundësi. Por, dinë më ndonë dhjo si ka në jetën e njërzve. Kemi telefonatë njën kodrojmë. Alla. Urna. Dëashtë të më të bu një pytje ujë. Ma më jam pram, kam drutë të natën të e thanatari hamderi lajen. E dhe ma shanej kër u s'gju, e ka pa vetëm që E të shume u kam prej gjume, të ga po të sana petë. Po. Kam të kam më nësimo ma son kuftimin e saj e dhe ty tje dytë është që kjo doba të mbrojtje muslimonit laj laj lallahu la, vende u la sherike. Po. A të mbron prej se hire dhe këtu të në? Po, e qartë, e qartë. Qia prej gjendëve këtu. Po. Dhe ty tje të rejtë është a gjina me shkrypqëm. Po. Se përkat ëndrave, mund disa herë kam dhënë përgjigje, domethënë në këtë emision se nuk di të komentoj ëndra. Ëndrat kanë disa shifra caktuara që kërkojnë një ekspert që dinë mi deshifruo. Unë nuk jam ai. Edhe pse po them këtë rast, inshallah është një hajr i mirë. Se sura Fatiha nënkupton në hapje. Do të thotë e ka ndonjë ngushtim dikun, e ka ndonjë problem, ndoshta do i bash të mundi diçka që inshallah Zoti gjelë komë uhap me me o bonëzi dhe inshallah po duam me, me pas mend të mirë për këtë ndër që e ka po nëna e, e juaj hapse nuk di realisht çka i bie me pasurën Fatiha në ëndër por është mirë ka lexu Kur'an të Fatiha është hapse inshallah përjugh është një hap i hirit për një të ardhme të mirë inshallah dhe të dalë nga një problem që ndoshta ju ka kapluar Allah i din më së miri prandaj të thonë la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lehu al mulk wa lehu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir po do të jom s'është së mbruti ndë mbruti fuqishme Gjosa, pe gambe rres, alo samë kaparmanse, kush e thot në mëngjes 100 herë i bëhet në mbrëmje deri në mbrëmje nga shejtani mallkuar. Dhe kush e thot në mbrëmje i bëhet në mëngjes deri në mëngjes. Andaj kush e thot me përkushtim, duke ditë kuptimin e çfarë po thot, sa më tepër jemi të përkushtuar në këthen e kësaj, sa më tepër jemi të koncentruar, sa më tepër e njohim kuptimin e saj, aq më tepër e fuqizojmë këtë thënie dhe aq më tepër e fortifikojmë veten ton të, përballë osur më vetë shejtan. Po ka dikush e thot gojaresht, laj la lauardura shikela, me atë kuati e, arzuka kçur diçka, arzuka thon, do psam patyshëm. Edhe kjo është hajër më thon mamin, s'mos më thon hiç. Mirë, po patyshëm se kjo shprehje mund të fuqizohet por mund edhe të dobësohet varësisht nga, do të thot gjendja jone, varësisht nga përkushtimi jone, varësisht nga përjetimi jone kur e themi kët, dua varësisht nga bindja jone për ballë se so thënë, të gjitha këto pasai dikujnë fuqizimin e kësaj thënie dhe dobësimin e saj. Po realisht i dërguari Sallallahu ose më ka premtuar se kjo thënie me Elen Allahuhel Aure na mbron nga sherrat dhe dëmtet e shejtanëve. Nëse përkët e shkija së plumbit, kjo është mosse e çarsë është haram endaluar, dhe, padushim, e ndaluar dhe padyshim shkruat të faltuoret për të njohur të armën ose të fshatën, konsthrohet për mëkat më të mëdhen në fe, madje kush i beson se ajo din me deshifruat të armën, kjo mund një rjut me bila, me të mi kushtojë njeriu të më dalë pefej. Naudhur billah me hub imanin tek falturia. Kjo është gjinaj madhë që njeri muslimon nuk e bon këto kura, nuk e bon për azgjë, që farë dole i zore dhe arsujet a ketë. është haram dhe duhet të largohemi nga vëprimet e tila. Kemi telefonatë njën kodrojmë? Selam aleikum, vaj. Aleikum, selam, vratullar. Unë e kam një pyytje në njështë normal. Në katër vakët e po folet së netin maskari, vetëm më ramje fazin maskari, po me intereson me ditë pëse. Po, po, ishamu. Fillimisht rekatat e namazit, randitja e sul de farit, kjo është çështje pe Allahu azhajal. Dhe padyshimse nuk ka veprim, nuk ka dispozit që Zoti xhela uala na e ka legitimuar dhe ka kërkuar pënve që nuk është e urtë. Është e pamundshme. Nuk ka mundsi Allahu më bën në veprim që është i urtë. Ka urtësi. Por nëse si krisa të dopta, shpresha, nuk ke mundsi të njëjë me këtë urtësi, ose nganjëre kur të njëjëmi një pjesërisht, disa e dim, por shumë të tjera nuk e dim. Prandaj Edhe kësë e radhe, mund të thimë të njetin. Allahu e dinë mas miri pëse është kështot. Në kështu mund të thimi. Miri për, disa djetarë kanë thënë se kuha e akshamit është pa kuha me e shkurt. Apo se shumë shpejt bie tëri dhe mund të vije jacija. Andaj, simbolikisht, për të mësu muslimon që mos të vanër akshamin, apo është një simbolik që të fillon namazin fillimisht me farz, e pas të ta falë, sonetin mund të jetë kjo një arsye edhe pse nuk është e vetmja ka shumë të tjera që di sa për ty të thash në mund të dij por shumë të tjera nuk i dijm i din Allahu xhallehu ala e jone është që ti bindemi Allahu ta xhallehetim të bindur se këto veprime nuk janë thjesht për të kryer por ka urësi të mëdha pas kryerjes së tyre Allahu dhe m'smine kemi telefonat alo mama alo mama A unë bë të bë një kërë? Po, urnoni. Për vdekur, a bë bon në frej një kurban e me shke kështu për shukar o e ju me bë një kërë një kërë të shkërë tina. Po, Emo, po, e. po, qartë, një shalë t'ja është bërgjë, një shalë. E kam përmenë dhe këtu dësare se prej veprave që ka mundësi t'i bën i gjalli dhe t'i bën dobi të vdekurve prej veprave është edhe lemosha sodakaj do, do të të qofë se dikush don me i bë dotbi me lenë Allahu ta xhel të vdekurit të tij për këto ato ti dërgon shpërblime sevape në botën tjetër atëra nuk është thersisht kjo rrugë e mbyllur por nuk është edhe krejtësisht e hapur të më diç ka shkon e çka nuk shkon praosoj që i shkon gjasë kimi argument për këtë që është lemosha sodakaj më ndihmufu karave ende qodat elemushës dhe sadaka s bën pjesë në e dhe në i a të qurbanit. Për in qurbanin dhe mishin e qurbanit i ashpërndojnë të varfërave në emër të sadakas. Kjo është shpërndarje konstruos sadaka dhe mundet njeriu i gjallë të bëjë njëtë që shpërblimin e kësaj sadaka ti adhuron të vdekurit nuk prish nuk prish punë që të prejet qurbanin në emër të Allahut, po shpërblimi i kësaj sadaka dhe kësaj shpërndarje të mishit i shkon të vdekurit on Non qërëek usem imez, kate u kaveri, Allah ju e ma smirë. gracpjemi i e mrene të dritë strajit... Salamu aleykëm. ежду glasses AAe すごështë conme dモ dë tjucë gadja po arout sa... pour ar pregune atë ermDR a sandère të rrëchimat du në uh rrëmësha. -huh. Asht�os uh bë -huh. në rrëmështë ruim cerën... Me, me dasha që një arruqë, një arruanë edhe me plejtë një ame që atërë më hëndarës njëherë. E uh, dhe aga bojmë në nëse ju... I së gjëram atë një primë dhe e me son që më që të të njës njës njështë që të formë një shëjtani është këtë fëfëmi. Edhe nëse atërë reaguën, atërë njërë edhe uh, Mas, uh, sure. pa, me që që që që i kini bëshën e të haranë, që që që gjëronë njështë që e dhe më në i nj A duhet një fulla jo. Kur të e ditë që dhe ta nuk pari në mas, a duhet një sënë mas pari për në mas, a të përsa në qenë haram. E dhe dita është përsa e mëllgatorës. E dinë që disa janë të dinë dhe dhe disa e të kofshve. Nëse e dinë që sigur të nuk është e mëllgatorit për ja e vjamit dherit, është e kofshve tjera. A guzhen nga me hongër, apo dhëtë me mërë të rasim që a e kofshve ka Po, e qartë, e qartë. Aleikum, aleikum. Salam, aleikum salam. E për të në lëjkëm, alaikum, salam, alaikum, salam. Së përkët lëreve të fmive që kanë të bëjnë me personifikimin e kafrëve, kriesave, e kanë formën tërësës i kërse kriesat. Djetarët nuk janë të një mendimi në këdrejtim, edhepse shumicat dërmu se djetarëve konsiderojnë se duhet që prishën këtyre kafshëve, do më thonë, vijet e fityres. Do nuk prishë punë, dora, këmba, trupi, por duhet që, do tëtë, të simbolit e fityres të jenë të fshira. Të jenë të fshira. Për shambull, të jeljargojnë sytë, apo, ose, për shambull, të jeljargojnë, ose të imbyllet goja, ose të bëndë sëvellu e që e nëzirë nga përgjasimi i originalit tërsisht. Dhe në që se bët një në tërenimit tjil, atër një sholë nuk prishpun. Por nuk është, është mirë, nuk është lejuar që të mbetet kafsha në atë formë, si duhet dhe të flanët mija me te. Këse kjo mund të rëzikon shtëpin për dëbimin e me lajkeve nga shtëpia, nga se edhe kjo është një loj fotografie që ndikon në dëbimin e me lajkeve nga shtëpit. Në që se prind nuk janë n Nëjë është mirë më e o sharu, që mi thonë tërësit lërgaja. Së pa ku mire që të mi e lërgu, se normalisht më letë është më ambullu sytë me ndo një harën, më akep, që sytë me shmi në duk, apo, se sa mi thonë tërësit gjuje, ose tërësit lërgu më fëmijë më besaj. Ase fëmija kanë dhe më rytë me dheqë. Parënë qëfë se kukula ose aja lodrë është e deformuar, po thëmë k nuk e ka formën originale si kur se në botë në jashtëme, nuk prishpun. E unë është mi këshilua ta prendë, mi dhe thënë, mi mësu, mi të regu se në këtë formë rizikohet një vëqët mija, po dhe kej shtëpia, nga se me lajket që e mbrojnë shtëpin, nga fatkecit e ndryshme, Allahu Gjellewala i urnën që dalin nga e shtëpi, ku ka skulptura, ku ka fotografi të ekspazuara, ku ka eksoludra që është, do të thotë futura e kafshua apo krijesave sikurse edhe me tin kukulla e ekspozuar tersisht larguar më vonë nga kështepi tani e këshilloj nënse sa ndëgjojnë elhamullah nuk na ndëgjojnë ato ne kemi kryr presidentëtyre presin për kët atë kanë pasoi prindë të mësupë të tyra së pari vetë duket emulgatorë kam kam thënë ka dhe kam, kam sharuar disa këtu dhe edhe nëpërs TV në emision të ndër më kemi sharuar kët problematik duke thënë se uh, ato uh, produkte që kanë përmbajte emulgatorve, do të ku mund të ketë zhelatin, apo i ndyrë të kafshëve, këto mund të jenë të rezikshme që të jetë njëshka të deret ato. Por nuk mundemi që me këtë dyshim dhe hamendje të bëjmë haram të gjitha ato produkte të cilatë kanë përmbajte të tjilë. Ne do të duhet të mundohme që derin e s'ka i shmëri të marim informacione për lojnë e kafshës që është përdorur në produkt. Të komunikojmë me firma të caktuara, të të të flasim me ndoshta edhe ndërmarrësi din diçka për këtë çështje, ka mënyra të cilat ka mundsi. Nuk pa të mundsi, atër këmbet e dyshimt. Nëse e han besimtari, nuk mund të thim se është haram, gazet nuk kemi argument, gazet esencë ushqimesh me kon halal. Por nëse largohet kjo është më e mirë. Më e kërkuar dhe më e mirë është që të përdor ato që është e sigurt, gazet dërguari e uh, sallallahu selam ka thon da majribuk ila ma la yribuk largonga ajo që i dyshimt dhe kalon ajo që nuk i dyshimt andaj largonga ajo që do të thot ë uh, është e dyshimt duke kaluar të ajo që nuk është e dyshimt kjo është metoda e besimtarit përballë produkteve të tilla uh, allahu den masbirit kimi telefonuat inkuadrojm aleikum selam assalamu alejkum Dhe është pa me bon një pyqe. Popo, bëzër? Buërë ju konë i martu. Edhe tashë kurë ndohë për grube, e ka vëzëron nga në letë dhe dhe kam beshtë me morë në dëmë. Edhe tashë une, kur jo martu, ma zashë në i ditje, ku morë nështë që është mija e pëqyri në që u në dëmë. Po. Edhe tashun e këm në nënë shkru e këm mërtë njënë. Po. Së mija i ka bërë 6 vjetë. Po. Edhe shtame dita, jëm njënë gjinatash që jëm njënë nërmjetë të qyve, a këm bërë se vopë. Po, i sotë të regojmë të që shabë njënë, shabë. Ola është fatkeci, më në është dhe gjojmë që prindi, dhe më thonë, distancojt nga fmi u i ti. Për shëfar të le arsuje? Nga një për shambull, një grua, një grua je mund t'i vdesburë dhe e mbet e re, mbetet e ve, shumë ere. Po e ka një fmi, ma të fmi e ka problem të martohet. Prenë të saj, vlazit të saj, nuk dojnë me e marrë nga se nga rkes, dhe dërgojtë fmiha në, dhe më thonë, në insionet përkace për përkudes për në fmive që nëna të këtë liri ma te për që të martohet. Gruje e ka medvele të vështinë në shëtë martohet, nuk e pasë fëmi, por këtë problem nuk e ka burri, ësa e mbi këqyrë të minë vetë, dhe ka ma letë martohet, përndaj dërgimi fëmi në këtë rasë është gjuna është, më katë të i dërzohet të fëmiju domit. Përndaj, ti kebo një vej për fisnik e një vej për të mirë, dhe shpeso të ka lau gjerë Nga se e ke shpëtu një fëmi nga edukimi, me, me fëmi të braktisë në ta të ke fundet. Edhe përkujdesja për, për fëmi të në, insunet tila, ma te për është përkujdesje materiale, përkujdesje për veshmbadhe, për urshqim, se sa që është përkujdesje edukative dhe arsimore. Edhe është rralë herën nga ta fëmi të del në zonës i shkelqyshëm. Rralën nga ta fëmi mund të del, nuk e më hajë, po nga të në zonës i zakonisht dalin Ase edukuan në mëyra të ndryshme, me rrugë me probleme, me gjëra të caktuara. Andaj më shpëtonë fëmijë ato vende ku ka mundësi që të devijojnë, ku ka mundësi të orientohet në kuptimin edukativ, patyshum se është të vje për mirë. Po sugjeroj që e kthyf fëmin tek familja e ti, tij, tek shtëpia e tij, që ata njëri kanë një dorë mbi ti. Nëse që boni punë mirë, Allah do mëshpiron. Shikuos ndëruar këtu e kemi atë kohën e caktuar për pauzën dhe kemi një telefonat e inkuadrojmë e pastaj mund që të bëjmë një shkëpujt e të saktuar për të ruktyrë për sëri. Salam aleikum. Aleikum salam të uh, da. Ba, ka kështë që i kritikën, apo i mësën, apo i qëllën të media të Kosovës. Shumë informat a marit të i medijave të ndryshmet votës, për njësë në famot, nore, si shkenstar, artisa, sportisa, e kjerë. Hmm. Po lojnë që nga ufrujnë të media të Kosovës janë të pane e oshën si për shamën personin e mërë e ka një tatuar në këse figura, jetëri personin kishë prejtë të kështët, jetëri kishë do në fond një dhe gashnore, hmm. jetëra i kishë mu shto pjesë të trupët që li kanë, etë tjera, etë tjera, buda lakinat e VIP-ve. E tas pëse për shumitën e këtën e njëzën të ufamëshën s'po kaldujnë që në konvertu në fejtë islame? Pëse a për të njërat e atë hajërit nuk kalzojnë. Qëshën të i marë të e anek në i të informata, buda vërkafta, se të të i kalzojnë edhe këto lëjme që në për ato media disa ditë si o tema se personin e faq botnone u botas muslimane. Po e qartë, që, e qartë, e këptu, më lasë përbër. Lje, vëqë përbër. Po, urna, urna, urna. Lje që këta persona me faq botnone te pranojnë islamin edhe po boni muslimane, po popat, prifta, po konvertorin, billi, billi, sa kisha e katedrala, për shesin, një ashteti, pja jet, një po gjamia, pëse për të medjat, shqip folë, se s'po kalzojnë, po, kërë një një një kjetët, në për medjat, kësovarit, një zotë, kërë zotë, aj, të medjat, të medjat, të apelitin, të të seratin, të kajtë, da. Allah, s'hulej, lë lë lë. Aleikum, salam, të Allah, aleikum, une nuk, nuk mund të përgjigjem për dhe që nuk jam kompetent, nuk jam përgjegjës. Dhe dhe mediat e Kosovës janë të shumëta, janë të lojlojshme, dhe dalojnë njëra pe i tjetës, nuk janë të njejta. As në, në atë që e prezentojnë, as në mënyrën që e prezentojnë, qësële e ka një metod të vetë të prezentimit të lamit dhe të skemes programore në përgjegjësi. Ato kanë përgjegjës të tyne, dhe ato kanë një hierarkinu dhe hetse, që është mirë me komunikume ta. Ata kanë faqë në internet, ata kanë programet kontaktuse, ku mund të inkuadrosh e la tjetëri për detë, mirështë ata me vetë, pësa ata nuk publikojnë, do shë ata kanë në përgjënë. Nuk, nuk mujtë të themune, pësa ata nuk e bëjnë këtë. Nuk, unë nuk ditë të themë, pësa ata nuk e bëjnë këtë. Pa dushim, se pajtojnë me ty, se do tëtë të, në, në, në, në pjesën informative që prezentojnë shërbimet e mediave ka edhe lajme që vijnë nga e, bota e showbizit që e quajnë bota domoni e aktorëve, artistëve, mund ekstra dosë se se se se se dyshme ndërkombëtare, botnore dhe zakonisht prezantojnë lajme dëgjëruese që vijnë nga ata. Që fat ke linia jonë ndan nuk ka çka më marrë shambull. Nuk ka çfarë mëson mbi tyne. Ata vetëm prezantojnë frym dëgjëruese që padyshim këtë e rrezik është e keqe. Dhe gjithashtu ka prej këtyj yjeve, çift të futbollit, çift të muzikës, çift të aktorëve që kthehen në islam, bën të mirë, ndoshta shkojnë në Haxh dhe Umreh në Ka'ba, ka fudhë rityne, por nuk prezantojnë kur tek ne. Kjo apo dishëm një një tendencë apo për të bërë një një mbulim të zhvillimit të islamit, po që kjo është metodë pandershme me ndonjë që nuk i bën dera as skujt, sa duhet t'imi të paanshëm në preztimin e lamit. Andër e këtë radhë ta prezantojmë në qofse, domthonë, ë është stacion informativ. Po, sidomos, këto është çirto që ju kthejt aty në politike redaktuese të tyra. Ata kanë politika të tyra redaktuese, duhet ata mi konsulloj vet. Un mund të shpreh mendimin tim për balltive veprime, por asgjë më tepër. Andaj Allahu xhallahu wala la munsoosh që me vërtet timi në shërbim të samirës edhe timi nga ata që e luftojnë të keqën së bashku. Shiko në ruar këtu e bëjmë një shkputje të shkurtur e pas të e rikëthemi përsri që të vazhdojmë mëtutja me, më me inkuadrimin e pyjtëve të juaj dhe lezimin e semeseve që mbetëm në gjysë që të vazhdojmë mëtutja. Andaj në ndeshni pas të përshimi i zoti është për lefët. Shëkohet në ruar, o rikëthemi përsri në pjesin e 2 të emisionit ton dhe pa e zjatur fare, pa e inkuadrojmë më njëherë një telefonat qërë duke për që nga kuha për uzës. Në në këndrojim, urnëni? Në nga, më në të që urnë? Po, urnëni. Po, përndëgjojim. Halo? Po, përndëgjojim, urnëni. Halo? Po, përndëgjojim, urnëni. Dasa, në të qërëndë, dasa, amet, uh, mesit. Dasa, amet, mesit. Jem në në në në të ima. Jem në në në? Po? E kam dëshirë me pofë, dhe në në hem Po, po e qartë, po e qartë. Qa kishe mundhë i qëka me nga tonë, se besoj që ne e portëm një manin e dhe masha. Inshallah, po e qartë. është, po, propozim me vend, besoj me që Melenia Latë Manuar në kuadrë të programeve që i transmitojmë në PIS TV do të kjetë emisioni edhe të kësë natyri Melenia Latë Manuar. Dhe e di që me të vërtetë kjo kategori e njerëzve nuk është e përkrahur nga shoqëria aso duhet, andaj do të mund do të mundohem që të japim kontribut në punë, o ke mundsi që edhe kjo kategori të përfshihet, edhe pse është përfshinë përgjithë tona, shpesh harë, për vlerën e nënës që duran e dukovmit mir, po nuk prishpun që ti përgjigjemi kësaj kërkese pozitivisht inshallah së shpejti. Ti më telefonon atë të, të, të rregullojmë. Aleikum. Aleikum selam ورحمه الله e bon po, ola, e dhjone, po. vogel, ka me të po një përpër një t'ypje. Po, po, po të ndëgjejme, lorë, na. Një bodë vëjone, po nga ka në t'mykë vogël, nga ka qita shtë i shpijë. Po. Po, po e arpër e t'ra në laqë të dhe vekë. Po, po, po. E dhe pashte, t'as në ajna rritë. E dhe në e nga të të kërë, në t'jena shtëtë, Po. Ka ta sot sot pas pas qes edhe po na li pashet edhe një ndim prej njëri. Po. Ja ka fikoi unë som. Ja tash një analizma, nam menjë marr tum ton. Po. Ja vë atë atë në drejt në kthyrat. Po. Po e çort. Po, po, po inshallah do të japë përgjithas inshallah. E çortë. Kjo rast me dë vërtet është një pej rastave që nuk ndodhin shpesh, elhamdë nga të një një në Kosovë, po atë nuk janë të ralla ku prind, prindi, të të, nuk të regon një kujdes të kërkua për balë fëmijëve të ti. Kënje prindi Zotën a falët e lem fëmijëve të keqë që a i du të melunë bastore, i hargjëm përën bastore, kur kakov mi atë ç për kpuca për teja nuk kam harzimet shumë to ndersa për te ka gjithmonë me argun bastore përshëmull ka turp apo që des se vjen e dit kur ky fëmijë komurit e kur ky fëmijë do të ket i kujtohet që i kujtoj që të alti mi barba se ti që ka, e ka refuzue ka debu ka pasurisht në kët rast për shkak të epshit të ti për shkak të alkoolit të ti për shkak të të të mendenesisë të tis nuk di ça them nuk dua që edhe ta rrondoj fjaloren Të dëbën shtepia, të bën fëmijë nga shtëpia, ta të bën grua nga shtëpia. Pandieni është të dobët. Vallai mos u mashtron me pasurinë që ke, mos u mashtron me fuqinë që ke, mos u mashtron me autoritetin që ke se vallai këthe bin, jet vet. Po mundom ha që ke të bësh mirë. Fundimisht Allahun të adhurosh, pastaj njerëz u bësh mirë, me atë që Allahu të ka dhënë, mundom me bu mirë sa të mundesh. Ka se vallai as karrika nuk zgjat gjith, as pasuria nuk zgjat gjith. Sonje subha Allah, kanë të, Ka Allah, të njerës, në përpozita, për kançin, kançin, kançin arrogant, kançin, kançin kçi. Ka shkuar apo ditë, vallaj, pritoj njerëz, mirë rrita në rrugë më i thonë ato. Sa po bëten kështu? Por ju xheroda, por kësa bëhet fjalë për babën e juaj. Dhe arti smur, kanëve për ndihmën e juaj, ju duhet më ndihmu. Dhe nuk duhet më u pengu, se si është sill ai me juve, çeto sillet me të. Nga se Prindi ka obligimin dhe fmise vetë. Dhe fmit kan obligimin dhe prindit të tyre. Në qëfë se prindi nuk i kryn obligimet si duhet dhe fmive të ti, kjo nuk nëm kuptan se edhe fmit nuk duhet pastaj me i kry obligimin dhe i babes të tyre o së në nësë të tyre. Jo. Në qëfë se e është i smurë dhe ka nevoj për ilaca. Dhe ju mundin i me asigurat o ilaca, e keni obligim. I brej ilacet, minimu babes. Ka nevoj me qëte mjeku. Ju qënde mjeku. E kalumën, ajë që ka ju ka përzoj, ajë që ka ju ka bu, ka qenë kohët saktuar, është mashtruar, është habit, nështë atashtë i ka rapi shmoni, për sune gjban ma atë pun, nuk mund ma në lu ma atë kaluar. Përmalisht, nuk këta është dashurion, s'po thamë dujeni dhe respektojeni si kur se mi u pak këqyrë. Kjo së është e pamundshme, për s'po akë obligimin dhe ju, nda i ti kryjeni, mos e re një keqë, se mbi gjitha ë Shum gjëra ju lidhin me tëa dhe shum gjëra e lidhen atë me juve. Andaj ju obligimin do të i kryeni. O ka ndonjë përdorim për kujdesje mjekësore, ka ndonjë për veshmbath, ka ndonjë për ushqim, obligimin do të i kryeni. Për matërat ju jeni të lirë. Dani me marrë shpëtiu e mar, nuk dani, me eleni ati e lani aty kur duketuar për spa ku mos e braktisni tërësisht, atë obligimin do të i kryeni. Gjashtë Allahu don tash në fund ditës së di subhanallahu, nuk di sa ditë kam me, pendohet tek Allah që logjeneral u vjen keq apo theboni halal do, do kërkon halal, kur bënni halal. Qallahu t'ju jo fal juve, nga së nçutës se që keni pas mundsinë me tu me tën dunjë. Spaku, nëse i pët mundësia ndajret me tu me të jetën, ndajret me të, të, të noshin xhennet inshallah. Pa nduhet që njeriu me përtu sot këna Dit në mram, që na mundsi. Ditën e Ramzan, ndonjë se të na ka bu keqë, çdo që ka bu, për nduhet te Allahu kërkon halalëk kë për këtë çështje, ja bënë halal. Qes nuk na gzon vallahi kur që dikush për shkak nëmë shkon në xhehenam. Nuk na vën kurrë që dikush për shkak të nëve, Allahu më dënu. Nëse ai ndihet keq për punën e tij, nëse insiston në të dhësmëkët keqe, Allahu gjykof më ashtu si kush e meriton. Po do ta them që sa ai po kërkon ndimin e juaj, ai do të shoqsua ai ti janë keq që ka bën. Po sultanullah. Ndaj bëuni të mirë ndaj babave të juaj. Bëhuni dëm të mirë për babën e juaj, edhe pse baba juaj ndoshta nuk ka qenë si duhet për ballë juve. Prandaj të jemi Të jemi të mirë në dajë atyre që atëllë në kanë që të mirë në dajënjeve. Kjo është moralë e islamë. Kjo është të gëmësuë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sallamë. Uh, kemi telefonat nuk edhi është duke prit anda. e ndë? Po urnani. Sallamu alaikum. Aleykum sallam. Um, Adërështë al të gëmë gjithë përë përë uh, përështë përështë përështë përështë përështë përështë përështë përështë p në faktikisht në uh, kontribuar për djetima, është një lajvaj, habë, edhe përte që është të dedikut që sotë është nëse... Në një person, dhe më thanë që është mirët në këtë punë, që më dimanë dhe të këtë punë është kërbeli është Kosovë, faktikisht, a, shvenzimit i mbulan me pritimet e vajtë, e ki parësysh, dhe më thanë në... Gjera të torat me xhtimin e vajin, një pjesë vogël, edhe ai thitash kështu. Ai keni hallandësi aty te njerëzit, parat, përderisa ne kur i shisim vajin, ju treguim njerëzve që ky vajin shkam për banësi. Edhe ne nuk po kemi mundësi ju ju jap shumë seri me çë përshëmond një pjesë ose në anë ne vitën porësi, ajo jobni është ona veçanë ndimoj na po. Ai keni alo atë një. Ne këtë anë t'u vë pyetë, po na mirë. Falm fal nuk e kam shumë të qartë vallahu. Çiko, fitimi i vajt, vajt, do të thonim, jemi basically overvied. Ndesat pieces, tonkoso, edhe ne kemi. Vajt, fara vajt. Është haba, vajt fara të së. Ah, dhe, dhe. po, vajt or po, po. Po, edhe tash, persona që uni kanë për shkakun që kan, anamor, kan, logim, e kanë anamor, a e kanë në lumbkin e mbretësh i pas ata kur e kalojnë kufimin edhe faktikisht ata duhet një mbullush mendim të dhakt për me dona Nina, e tash. Po. I morin, do të thonë porë të fitimit. E vetë kështu, na kur i shitim vajin, ju tregojmë njerëz që këm vajin, bëni si edhe faktikisht, ka të zoti që shumë njerëz e mohojnë kët vaj. Po. Po. Ai kemi hallau. Domthonë, pe... jo ja, jo mi personave, Pre... domethënë, prej... personin prej, prej fjall, pareve, me... prej që, për paratë, për parave që fitojnë nga shitja e vajit, të, po? të ndohet po? një shumë e caktuar për harxhimet që i kanë ata që e po, shesin vajin. Po, po, faktikisht. Edhe dytë, dytë na sëm lejohat të si të trajtohen persona që ne i dëshojmë që ata merrën me magji. Kënë po. beshtë të në është përshëmë dëshojmë disa dë si, si të cilëmi me ata. Po e qartë. Si të ruhenë. Falem dhe e një, një shumë, zotë i që përbletë. E, um, e qartë. Uh, Sa so muta me kuptu, do më bëhe thjallë për shqitin e vajtë të farës e zezë. Dhe fitimi që del nga shqitja, do tëtë të është me uh, karakter bëmirës. Një ndihmuat të fmive, bonja, kjetimeve, kështë më ratë. Mirpundisorost e përshak po parshit në këtij voji kohargjime. Sikurse është bartja e tipin i bënë në vend, sikurse është përshak kalimi i kufirit në shtet tjetër për tashite kështu më radh, edhe a lejohet që paratë që fitojnë nga shitja e tij të përdoren për këto qëllime. Nuk prish punë, nga sa kjo ka të bëjë me vet fitimin. Ka bëj nuk po nuk nuk, nuk, nuk po fiton personi. Por po fiton, domethënë a uh, vat projekti edhe pse dietarët e kanë përmend kur kanë ful për ata që grumbullojnë zakatin ata edhe për ta ushni mund nëse e merrte ky tregtar dhe kanë përsipër shpërndarën e zakatit kjo është për tani obligim a lejohet ata të marrin rrug për këtë çështje nga zakati edhe pse zakati nuk u është dhënë atyre u është dhënë fukareve por a lejohet ata të marrin rrug nga shpërndarja e zakatit gazet kjo është një detyr një angazhim që ta ekryn në qovët se ata marrin rrugë nga përshemët i insunit se aktuar, për këtë qështje nuk lejo që të marrin pare nga zëqati. Por në qovët se nuk kanë tyra tjera dhe kjo mërë koha tyre, lejojt me marrë rrugë nga vëzë dëqati dhe përse nuk është natyre. Dukët kërasun këtë, theme dhe kësaj rade për këtë problem. Se në qovët se është grumbullu një sësijet se aktuar e fitimit, dhe e fitim është për gjitimat Mir po mirëmbajtja e këtij projekti, kohargjime, dhe këto argjime kërkohet të mbulojnë nga paratë e grumbulluara nga vetë projekti, nuk prish punë. Ngase këto para që po miren nga projekti nuk po shkojnë në pasurimin e dikujt, por po i kthehen me interes mirëmbajtjes së projektit. A ndaj kjo? Nuk ka diçka të keq që so e kuptova pyetjen e aftë. Dhe kjo është prishja ime në këtë rast. Ndërsa ata që dyshojmë të akuzuar të dikujt është punë e madhe. Edhe madhu, më kurrë di kosa bën magji është punë e madhe pas fakte. Do të pas fakte. Do ne nuk kemi mundësi mund më mbrojt ndaj tyre fizikisht. E vetma që mund ta bëjmë është që, për shembull, të ruhemi nga të ndajurit me ta, vizitat e tyre, të kujdesim kur vinë në shtepë, më por këta kjo është një kujdes i kufizuar, nuk mund të kujdesim të tërësisht. Kujdesi më i mirë është të të lidhesh me Allahun azhgal. Që Allahu ti kërkosh mbrojtje nga sherrri i fundit personit. A ndesh një lutje tek mbroja muslimanit? Ku i dërguari, sot asaj më kam thosur se kur takuat njëri me një armik ose kur takuat njëri me tjetrin dikon që tutë të, të gashirri ti duke thënë Allahumma inna naj'aluke fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim, ozat ne të vendosëm ti ty para ty na, ti na mbroj dhe na ruaj nga keqja ty na. Pani rë lut Allahu Jellaluhu me këtë lutje që Allahu Jellaluhu na mbron nga shirritë ty na. Gjasë në, në, në, në këto situata të vështira që ne të mbrohemi, po pa po, them fizikisht për ty na. Nga se të s'ki fuqi ekzekutive me burguës, me denu, me lidhë, me të s'ki fakte asë me akuzu, por e ki një frik, ki një dyshim, anë i ki drejtë, njës... gjëse ki, po thëmë, fakte, ki të të me dyshu, por ju me para gjiku, pa, fakte, para gjëtë nuk bëngështu, por e ki ka me primet e dyshim ta, ka fjallë dyshim ta, është kap dikundë është ta me ingjizim se bëngështë së kësipunsh, atëre, rruemi pëjtyne, Në qofë se nëse ti je me dinësën e bankës, ata nuk prish punë që si to caktuara më thona që lut ta mos na vizito mo. As të kemë ti kurjësti sikimi ne vajzë, për shkak të shirrës që bën disa të pentosh të kallaxh leuala, në çështë edhe kjo mënyrë. Garantoni Lymbroti nuk prish punë që kështu të bëhet. Por gjithashtu duhet të bën me kujdes të madh, me argumente me fakte, jo ta akuzo njerëzit padrejtisht, jo me paragjykime, jo me hamendje ngasa, po dishim këto janë të kushtueshme. Edhe para lagje le uole, përpasa edhe para, para njëzëve. Kemi telefonat e njën kuadrojmë. Për e? Urnoni. A ka mështë i me lezu këraunën për djallin? Djallin? Kavdeka po, a o gjall? Pa, pa, ja gjallin është i gjall, pa me lezu pa. për ta. E që është me lezu për ta? Me lezu. Vantina. A e është i vogle po? Jo ima. Prëgo. Nuk e gjesh se se pidesim ka na kanë dhënë për djalë me djalë, jo trembë. Ë, sidoqoftë, kjo është një dhënë e mirë pinonos, alhamdulillah, do më lezu Kur'an për djalën e vet që djalit më jepon sevapën me siguri. Po djalën është i rritur. Djalin komencihet si me mësu. Antaj nuk lezohet, nuk bëhet më dhënë për dikon tjetër. Ti mundesh përshëhum me lutë Allahu xhela për atë. O Zot ruaje, o Zot mbroje, o Zot kujdesu për të, o Zot ndihmoj Ti sinën m'lut për të kjo shumë e harish, shumë e dobishme, ta dua ajo të sinën, ndaj djalit ton, është shumë e dobishme. Subhanallahu. Nuk nuk nuk ndomon nuk besoj se mund të ketë te Allahu dua më të fuqishme dhe më të sinqertë se duaja nënës për fëmijën, fëmijën, është kështu është tetë sinqert. Pa asnjë interes. Është tetë që buron nga sinqeriteti dhe dashuria. Kjo është përgjithsisht pse sa sot po jemi përgatitje të saktuara, por po flas para çështës që është esencë dhe është bazike. Andaj lutu për ta, lut Allah xhelalulhu. Do sa për Kur'an, ti zorvete të timsëmëz Kur'an. Ose ta jë Alhamdulilah, çdo qytet, çdo xhamia ka mundësi që njëri të mëson Kur'an shkam, son Kur'an të shpëjti, ndërlezon Kur'an për vete ti pa pas nevojë me lexu dikush për të Kur'an. Kemi telefonat e enkuadrojmë. Selam alejkem. Alejkum selam. E kam një pjitje hëtë. Po, për po, të ndëgjohim. Që kja kaftina syreti Furkan, shkër rëpë po. që kja? Po. Furkan. Po, për po, kuptoa, Furkan. Po, të të tërë? Të tërë, në jam esmofë një kamës. Po. E cofol namo vieno din tecita i nauten, nauten, foli mas ia ci po? e, s provoi mo ci un autentico ome se kan dilne. Mashallah. Ma so po? Eve e foli mo ci un co per sa voi, tipo ci uno a savo antico, a van me fol namo tre jeans coter. Po, po in sala ti apim tash per je in sala. Ti apim per je. Namo no. Po in sala ti apim per je in sala. Po so mo ci a van me coniera no c'è ondizhas mas iaqis po po po masacis po e qort e qort allah xhjal ju forcoft nket mosh te shtyr padyshim te ket se ambicie esh diçka por neve shembull por gjithve neve allah ju forcoft fillimersa per ka sura furqan sura furqan esh nje sura e kuranit ku allah xhjal la ora e fillon duke prezantuar limet e kuranit se furqan esh kurani ai qe ndon vertet nga pa vërteta Dhe subhanallahu mest vërtet shumë për mua mbresëlënësa që të pyetet për surën Furqan, asaj mëdhente kom si me shumëta dhe është një nga surat që ka përmend argumente të shumta për saktësinë dhe vërtetësinë e misionit të pejgamberisë e sallam. Ëndemirë që më e marr Kur'anin me përkthim që kemi para duarve tona, do të thot përkthimin e, e hojës të nderuar Sherif Fendi Ahmed Abut, hojës Hasan Efendi Nahit, cilindo që ta merni apo do dikush nga familjar tua lexon kuptimin e surës Furkan. Dhe kjo padyshim ju ju bën që të dini për së afrmi me çfarë mirë dhe çfarë ka sura Furkan në vetë në saj. E së përkët pyetja e dytë që është edhe më e interesant se pyetja e parë, do thot të në këtë muaj është të shtyrë mos ta lëni asnjë namaz në motos, madje të shqetçoheni edhe kur e keni këmbën e thyer dhe kur e keni këmbën e lënduar po namazet vallahi kjo për mua është më të diçka është shumë speciale për sonte. Dhe për shumë misione të tjera. Që të gjithë ne duhet marrim shembull. Ne jemi të rinj, alhamdulillah, nuk na dëm askund, jemi të shëndosh, ne vallahi subhanallahu, ne është nuk mund të rrim gati se si duhet namaz në dos vazdimisht. Nëse një grua ka qje vjetër dhe nuk mendon ta lë namazën natës, apo pse ka këmbën e lënduar, por vetëm pyet se a bën mendjen me fal masjacis, gazet po më shumë në natën me fal, gazet kam dhimbjen. Qysh nuk bën? Banë me falë ma, ma sësisë me njëherë, nuk prishë punë. Por edhe në qofë qof, se ngritë në ora tre e gjysë, në katër, banë mu falë. Nga se ta është imsaku është dikun ka ora katër e gjysë. Edhe 20.000 të mas imsaku do ndenë në dhejtë, 5.000 të në pesë, banë me falë na mazë natër. Që elhamna është shty natër, ta që elhamna është shty edhe e, mundësia që njënju të falët natër. Për edhej, banë mu falë, Allahu të shpërblevë dhe Allahu جل جلل تفورث اوف ذا بث شامق për gjithë vendeve. Se si duhet të kemë një rob i Allahut i përkushtuar deri në fund të jetës së tij. Është vërtet njerëz që në këtë moshë të shtyr, ende janë të përkushtuar, janë stabil dhe kanë energji për të adhuruar Allahun xhellahu ala duhet të jenë shembëtyr për neve. Që ne kemi mati për sa ta fuqi, kemi mati për sa ta shëndet, mundsi që të përkushtojmë me Allah xhellahu ala, por megjithatë arsyetohemi me xhum arsutojnë me dopsi, arsutojnë me smundje, me shumë arsutojnë tërja që shpeshe nuk jende qëndrushme. Andaj, shpesaj që kjo gjyshë e sonde që në telefonë tjetë shambullë për të gjithë neve, edhe për farzën, edhe për namazët në file, Allah në forcoftë. Kemi telefonat të të reinkuadrojnë. Hello. Ordoni. Hello, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alikum, alik Mu falë nërvazë? Ja, Mu falë e në rajtë. A në rajtë? Po, pa, e po pa, e qartë. Qart. Ma bonë allan se ndëgjiva pak ma nërjushe. Po, e kuptuva. Ku. Gjuna është me rajtë si u falë, si u falë. Ese rrëna është haram. Rrëna është, dhe më thonë, një nga gjunaa të më dho. Që... Kras asaj që rgjuna i madhë është të përgjuna me më të shëmtuar a më të fleqta. Këse njeri, veç njeri i ligë rënë. Vëllaj, veç njeri i dëptë rënë. Njeri ka mundësi muhabitë. Ka mundësi me kap e pëshim punë saktuar. Dhe kjo së është arsëtume, po i ndodhë njerët këto. Pa njeri me rajtë, me mashtru, vëllaj, kjo veç është likështi. Dëpsi e njerit. Pa dhe njeri, kur do që rënë, e ka gabim e në veçën ti në qëfë se falet, e ka dhe ma shumë haram. Ka se la gjellëvele thot, inë në salate, tenha një fahshai, wal munkër. Namazi në na largon nga punët e ndyta, nga punët e këqia, nga punët e naluara, në qëse dikush falet, dhe nuk e largon namazin nga rana, nga mashtrimi, pa të shimë se, këj ka gjuna dhe matë malë, nga se namazin është dasht me e largun nga rana. Në zotë në ruhet, që të nuk ndikon edhurimet të këni. Kasi këtu edhurimi që Allah në ka obliguar me të shikus në ruat, këtu obligimi në mazi, agjerimi, këtu obligimi që Allah në ka ngarkuar me të këtu, si avi që për mu falem e kryu obligimin, edhe kryu shqoqyre falem edhe dreken, shqoqyre edhe i këni e shkëj, person të elhamdule e krytëm, person të tinsa basko kërgjë. Nuk e ka besimtari bardhe nga kjes edhurimin, për e ka knatsi dhe për etim të këndshëm, e ka mundë për Ajo fal kuptimi këna moshë xhirimi ku ni rerran mastran, shpif, akuzon. Allah që skok skok kuptim kjo. Ju jo, ju jo, ju jo, për mua skok kuptim, po për për për argumentet strategjike. Për ato që Zoti xhelalauhi ka përmend. Andaj kanorti pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nia dhe kania rasulullah. Ne që me një, një grua atëla